Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, alaikum warahmatullahi ingin, kita minta maaf, dan mengubur Allah dari syirik kita dan dari sisi kita. Mereka Allah, kami tidak berdusta dan tidak berkhianat. Shalawatullahi alaihi ala al-Tabaraha dia. Shalawatullahi alaihi ala al-Tabaraha dia. Shalawatullahi alaihi ala al-Tabaraha dia. Shalawatullahi alaihi ala al-Tabaraha ala al-Tabaraha dia. Shalawatullahi alaihi al-Tabaraha dia. Shalawatullahi Ya ayah! Kalian aman tetapi Allah hak tuhannya, dan tidak ada yang menentangnya kecuali kamu yang murtad. Ya ayah! Orang-orang kalian telah berbuat salah dari satu nafsu, dan Allah telah menciptakan dari nafsu itu suami dan isteri, dan dari mereka banyak يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم عمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخرى الهديه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة و كل بلعث من غلاة و كل آقرات في النار أيها الاخوة عز و الله كفالة اقوات من رحمن الله سبحانه و تعالى الحمد لله تبرك و شكرا kepada Allah سبحانه و تعالى atas segala nikmat yang Allah Hormiakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kafiah, nikmat dijauhkan oleh Allah سبحانه و تعالى dari berbagai macam rasa Ni'mat diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Dan ini merupakan nikmat nimat yang besar, yang wajib kita syukuri. Dan kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menetapkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Akhidupuddin, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini di hari Jumaat di Qatar, saya diminta untuk memberikan tausiah atau nasihat untuk calon petalingan yang mudah-mudah bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Saya ambil beberapa nasihat dari beberapa ulama yang memang dasarnya dari Al Quran dan juga Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian Yang pertama Yang selalu diingatkan oleh para ulama salaf Yaitu Agar kita ikhlas kerana Allah SWT Itu yang pertama Dengan para ulama salaf banyak sekali Untuk ikhlas Dalam kita menuntut ilmu Ikhlas Dalam kita beramal Ikhlas Dalam kita berdakwah ikhlas dalam kita melakukan apa saja. Sebab tanpa keikhlasan amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa ma umiru illa diabul Allah mukhlasin ala Hudin. Dan di dalam mereka diperintah meningkat untuk mengekalkan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas merupakan asas amal. Kita wajib dalam beramal ini ikhlas karena Allah, tanpa ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu taala. Seluruh amal yang kita lakukan tanpa pakai ikhlasan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, "Fa'budillaha mukhlasal lahu ad Dalam kamu ikhlas semata-mata karena agamanya. Fa'budillaha mukhlasal lahu ad dalam kamu beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Jadi kita wajib ikhlas, mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, untuk mentauhidkan Allah SWT, dan juga ikhlas semata-mata karena Allah dalam seluruh amal kita. Kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi saw banyak sekali Nabi menyebutkan tentang ikhlas, dan amal itu tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Kalau seorang dia beramal kemudian dia tidak ikhlas, tidak akan diterima amalnya bahaya ketika Uthail bin Iyyan rahimahullah menafsirkan ayat alladhi khalaqal dalam surah Taba, surah al-mulk Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya Beliau menyebutkan Bahawa yang paling baik amalnya Iaitu akhlasuhu wa aswahu yang paling ikhlas Semata-mata karena Allah wa aswa yang paling benar, artinya sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarat diterimanya amal dua, yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ikhlas semata-mata karena Allah, ittiba mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Tuan dan Ikhwan bin Teen, ikhlas ini mahal. Dan berat, berat luar biasa. Makanya para ulama terdahulu berusaha bagaimana supaya ikhlas. Sampai Imam Sufyan Thawri rahimahullah mengatakan ma'alatu syai'an ashadd 'alayya min niyyati tidak ada sesuatu yang paling berat atasku menjadikan lawan niatku karena selama berbolak-balik maka terus kita harus berjuang bagaimana mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah menjauhkan segala macam perbuatan syirkun akbar dan juga menjauhkan perbuatan syirkun asghar dan juga syirikan tersembunyi di hati kita kalau kita pria atau membuat sesuatu dari dunia, hati-hati. dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Sampai nuntut ilmu saja, nuntut ilmu. Orang mengharapkan sesuatu dan menuntut ilmunya, dia ya akan mencium masa mereka. Okay? Dalam hadith yang sahih yang beradikan oleh Imam Ahmad, Ibn Wajah dan yang lainnya. Nabi bersabda, Man ta'allama ilman mimma yubtawa bihi Allah. La yata'allamuhu illa biusiba bihi aradan minat dunya." lambda menjin arfal jannah yaumul qiyamah barang siapa yang menuntut ilmu yang masih dilakukan semata-mata karena Allah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu tapi dia menuntut ilmunya bukan karena Allah tapi mengharapkan sesuatu yang sedikit dari dunia maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat orang yang menuntut ilmu dia mengharapkan sesuatu dari dunia dia akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat arti ancaman Bagi orang-orang yang memiliki ilmu Bukan karena Allah diancam dengan masuk neraka Dia mencium orang-orang ya. Apalagi Dia Mengamalkan Amal atau dia menjadi imam Atau diberda'wah Atau diberkati muazzin atau yang lainnya Harus ikhlas kena Allah Kalau dia mengharapkan sesuatu tujuannya maka akan dapat ganjara Yusya Allah pada hari kiamat nanti ini harus diperhatikan Untuk ilmu aja Kalau dia mengharapkan sesuatu Dari dunia Mengharapkan uang Atau mengharapkan ketenaran Atau dia ingin menyaingi para ulama Atau yang lainnya, gak dapat ganjaran Gak mencium orang-orang Apalagi yang lain Yang dia harus ikhlas Karena Allah Dalam mengamalkan Islam ini jadi saya sebutkan, Apakah dia berda'wah, dia mengajarkan Qur'an Apakah dia jadi imam, apakah jadi mu'adzin Atau yang lainnya, dia harus ikhlas semata-mata karena Allah Jangan mengharapkan sesuatu dari dunia Ini nasihat para ulama terdahulu Dan nasihat ada dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih Maka Nabi SAW menyebutkan Datang amal-amal soleh Yang dengan amal soleh itu dia masuk neraka Amalnya amal soleh Tapi karena ada riyad dia bukan mengharapkan gajaran dari Allah Tapi ingin dipuji dan sanjung oleh manusia Apalagi dia mengharapkan dunia Nabi menyebutkan Dalam hadith yang suhiyah dari Imam Muslim Dan yang lainnya Yaitu Nabi menyebutkan bahwa yang pertama kali Dipanaskan neraka untuk tiga orang Rasulullah. Yang pertama kali Neraka dipanaskan untuk tiga orang Yang pertama Yaitu orang Yang dia belajar yang dia mengajarkan belajar Quran, nuntut ilmu yang ketika dia ditanya oleh Allah pada hari kiamat engkau belajar, engkau nuntut ilmu engkau baca Quran untuk apa? kata dia untuk Allah, karena engkau ya Allah bohong kata Allah engkau nuntut ilmu, engkau belajar engkau baca Quran supaya dikatakan orang alim atau qarib pembaca Al-Quran dan sudah dikatakan demikian dan dia tidak bisa menjawab maka diserah dimasukkan dia ke neraka yang kedua Yaitu orang yang sodakoh dia infak sedekah di mana aja tempat sedekah dia sedekah. Tapi ketika ditanya oleh Allah engkau sedekah untuk apa? Engkau infak untuk apa? Engkau nyumbang untuk apa? Karena engkau ya. Kalau Allah bohong. Engkau sedekah, engkau infak, engkau nyumbang supaya dikatakan orang yang dermawan, dia orang yang baik, orang dermawan. Dan sudah dikatakan demikian, dan dia tidak bisa menjawab. Kemudian diseret dimasukkan ke keterangan. Yang ketiga orang yang berjuang, yang berjihat di jalan Allah Swt, dia berjihat, dia berjuang di jalan Allah. Tetapi dia berjuang, dia berjihat, ditanya ini semua masalah. Ditanya oleh Allah pada hari kiamat, engkau berjuang dan berjihat karena siapa? Karena engkau ya Allah. Bohong kata Allah. Engkau berjuang, engkau berjihat bukan karena aku. Tapi ingin katakan kau seorang yang pemberani atau sebagai orang pahlawan atau yang lainnya. Dan sudah dikatakan demikian dan dia tidak bisa menjawab, kemudian diseret dimasukkan ke mengerahkan. Hadis ini sahih dari Imam muslim dan yang lainnya <tuh> Amal semua masalah am Tapi ketika dia melakukan amal sore ini Bukan karena Allah karena riyak ingin dipuji Ingin disanjung oleh manusia Atau karena mengharapkan dunia Ada niat-niat tertentu yang mengharapkan dunia Maka Tidak ada nilai jadisnya Allah SWT <tuh> Maka keikhlasan ini Allah Berat Dan kita harus betul-betul ikhlas Para ulama terdahulu Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Sirah alamin Nubala pernah menyebutkan tentang seorang alim yang bernama Insyam bin Bistu' Yang dia mengatakan aku belum pernah mengatakan ketika aku menuntut ilmu ini semata-mata karena Allah. Apakah karena takutnya dia takut jatuh riya atau karena tujuan tertentu atau yang lainnya. Kemudian Imam Al-Zahab memberikan komentar dalam kitabnya, siar alaminu bala. Kata beliau, "Wahai, walaa ana. Demi Allah, aku pun demikian. Aku tidak pernah mengatakan aku belajar ini karena Allah. Dia betul karena Allah. Niat dari rumah karena Allah. Tapi aku tidak mengatakan aku ini ikhlas. Tidak berani mengatakan demikian. Kenapa? Karena godaan, godaan dari dunia, godaan syaitan." Juga hawa nafsu atau yang lainnya, khawatir dia timbul rinya. Tapi betul-betul dia memperjuangkan bagaimana supaya ikhlas kena Allah. Dan ini pernah ikhlas ini. Maka seorang mukmin dan mukminah dia harus berusaha bagaimana amal-amalnya ikhlas karena Allah SWT. Ketika dilantut ilmu, ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia salat infak, ketika dia baca Al Quran, ketika dia umrah haji, ketika dia membantu orang tuanya, membantu fakir. Fakir miskin, membantu dakwah Ketika dia mengajarkan Qur'an Ketika jadi iman, ketika jadi mu'adzin Dan yang lainnya Harus ikhlas kerana Allah Kalau niat-niat tertentu yang dia niat Atau dia mengharapkan sesuatu dari dunia atau yang lainnya Maka berat niatnya tidak akan Allah pada hari kiamat Allah memerintahkan dalam quran Fa'budillah mukhdasan lahuddin Dalam kamu ikhlas Dalam beribadah kepada Allah Semata kerana agamanya Maka ni ikhlas ini berat akhlakuddin hazmullah bertarus ikhlas. ikhlas. Kalau orang ada melakukan amal yang dia menyekutukan Allah maka dia terima, dibiarkan oleh Allah. Sampai disebutkan dalam hadis Muslim ada qasid ana athna syuraka ana syirk. Man amila 'amalan asharaka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam hadis qasid Aku adalah zat Yang tidak membutuhkan sekutu Aku ini mana cukup Tidak boleh ada sekutu bagiku Barang siapa yang melakukan amal Yang dia menyekutukan aku padanya pada amal itu Aku tinggalkan dia Dan apa yang dia sekutukan Apakah dia karena manusia Atau karena harta Atau karena dunia Atau yang lain Ditinggalkan oh, Dibiatkan Hadis ini sahih dari muslim. Makanya ini ikhlas. Harus asas dalam kita beramal. Asas dalam kita melakukan amal-amal soleh. Dalam kita berdakwah, dalam Kita apa saja semua ikhlas karena Allah SWT. Makanya ketika orang dia melakukan apa saja. Nanti akan dibuka catatan di hari kiamat. Lima. Oke, lima. Artinya karena siapa? Ketika kita berjalan apa saja. Untuk siapa kamu lakukan ini? Untuk manusia? Atau ingin mencari sesuatu dari dunia? Atau yang lainnya? Akan ditanya oleh Allah. Untuk apa? Wa-kaifah. Dan bagaimana kamu mengamalkan? Kamu mengikuti contoh Nabi atau tidak? Jadi ini akan ditanyakan oleh Allah SWT. Bagaimana kalian mengamalkan? Untuk siapa? Dan itu disebutkan oleh al-imam, al muqayyib. Dalam beberapa kitabnya? Tentang ikhlas ini. Harus ikhlas, karena Allah Swt. Semua asas dalam kita mengamalkan apa saja itu harus ikhlas karena Allah Swt. Ya, dan ini semua amal baik yang laki maupun perempuan harus ikhlas karena Allah Swt. Jangan karena sesuatu, jangan karena ingin dipuji, jangan ingin sanjung atau yang lainnya. Dan banyak orang-orang yang berjuang untuk Islam yang dikatakan untuk Islam, tapi dibalik itu mau lebih bukan untuk Islam. Tapi untuk hawa nafsunya Untuk kedudukannya, untuk jabatannya, Untuk dipuji dan disanjung oleh manusia Untuk mengharapkan Saudara dari dunia Jadi apa dibalik itu Banyak orang-orang yang melakukan amal-amal soleh Yang sepertinya amalnya yang kelihatan baik Tapi bukan karena Allah SWT Yang dilakukannya, Maka gak akan diterima oleh Allah SWT Dan dihinakan pada hari kiamat, kiamat Dihinakan oleh Allah SWT Di lepas seluruh makhluk Ketika dia tidak, tidak ikhlas dalam beramal. Banyak orang-orang yang antum dia sendiri lah. Apakah itu para da'i, mubaleh, apakah juga orang-orang yang katanya berjuang untuk Islam. Semuanya bohong. Banyak yang bohong. Artinya dia menyumbang, dia sodako, dia infak, kerana namanya ingin diangkat. Ingin dapat jabatan, ingin dapat kedudukan. Atau amal-amal salah yang dilakukan. Bukan karena Allah SWT. Maka ini, betul-betul harus kita lawan Awal nafsu ini harus kita lawan Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ini berat, dan amal kita Tidak akan diterima Tanpa keikhlasan. Makanya, dakwah salam ini mengajak orang untuk ikhlas Dan selalu diingatkan untuk ikhlas Banyak kadang orang cerita, saya sudah Merjakan ini, saya sudah berdakwah Saya sudah jadi imam, saya jadi ini Kenapa harus diceritakan? Kenapa harus diceritakan kepada orang? Saya membantu menyumbang, untuk apa diceritakan kepada orang? Urusan dia dengan Allah SWT Kenapa ceritakan? Jadi amal-amal salih nakul dari seorang Itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu SWT Urusan dia dengan Allah Dan terus dia minta kepada Allah agar amalnya terima Makanya Ikhwana berdina azakumullah Para ulama salat terdahulu. ketika dia melakukan amal-amal salih dia berdoa selama sholai itu bagaimana amal sholai itu diterima Allah. Meskipun dia sudah ikhlas. Meskipun dia sudah itibah. Tetap dia minta kepada Allah agar diterima amalkan. Dan antum apa doa Nabi SAW. Setiap pagi Nabi pada al-fajr berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wa rizqan tayyibah. Wa amalan. Ya Allah aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. rezeki yang halal dan aman yang diterima. Minta kepada Allah. Yaitu ilmu yang bermanfaat rezki yang halal dan aman yang diterima. Nabi saja minta supaya amal diterima bagi kita. Saya mau contoh yang lain. Nabi Ibrahim alaihi dan Nabi Ismail alaihi salatu membangun Ka'bah yang jelas ikhlas karena Allah. Allah yang perintah membangun Ka'bah, jelas ikhlas sudah. Dan karena Allah SWT Tapi tetap selesai membangun Ka'bah, minta Rabbana taqabbal minna Inna antas samii'ul 'aliim. Minta, Ya Allah Ya Allah terima amal kami Engkau yang maaf mendengar Dan engkau yang maha mengetahui Jadi banyak kaum muslimin yang dia beramal Tidak kerana Allah SWT dan Bagaimana akan diterima amalnya Dan kadang-kadang bangga dengan amalnya Dia bangga dengan amalnya Wah, Apa dia harus banggakan Manusia ini tidak punya ganjaran Tidak punya pahala Tidak punya siksa manusia Kenapa harus dibanggakan dan ceritakan kepada orang lain Jadi yang tahu niat kita hanya kita dan Allah SWT wa taala. <tuh> maka itu <kita> harus ikhlas <tuh> karena Allah untuk minta kepada Allah agar kita diterima amal kita. Antum lihat lagi para sahabat. Para sahabat sesudah dia puasa, salat malam, sholat zakat, sedekah, infak memberikan makan kepada orang-orang yang buka puasa, semuanya karena dari, dari cerita kepada orang lain. Pada yaumul id maka katakan dia terima mereka taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Engak mengatakan pasti amal kita diterima tidak. Takabbar minna wa minnahu. Mudahlah terima amal kami dalam nama itu. Itu para sahabat yang takutnya luar biasa kepada Allah dan mereka takut juga berbuat nifak dan asas dari kemunafikan apa? Ia asas nifak itu dua. Yang pertama dusta, yang kedua lihat. Munafikin itu asasnya dua. Yang pertama dusta, yang kedua lihat. Jadi akan berhenti. Nah, semua ini yang pertama ikhlas dan ini maha, berat, dan harus berjuang kita untuk bagaimana ikhlas supaya amal kita diterima. Banyak orang-orang yang beramal tapi tidak ikhlas jadi terima. Tapi puluhan tahun dia beramal. Poli yang terbilangnya, Salamualaikum. Maknanya itu harus kita introspeksi dari kita. Kita uh, beramal, kita datang ke tempat ini untuk apa? Eh, kelasat atau tidak? Atau mengharapkan dunia? Dunia tidak ada apa-apa. Dunia lebih jelek daripada pakai kambing Nabi Muhammad SAW. Dunia ini hina. Maka ada di antara ulama pernah mengatakan bahawa dunia cipah. Waktu Allah bukila. Dunia ini bangkai. Maka pencari dunia adalah para anjing-anjing. Sampai seperti itu nasihat para ulama. Supaya apa? Supaya jangan kita mengharapkan apa-apa dari dunia ini. Hina dunia ini. Ikhlas dengan Allah. Allah yang punya serda, Allah yang punya neraka, Allah yang punya ganjaran, yang punya apa -apa. manusia enggak punya apa-apa. Dunia ini, uang ini, tidak ada arti apa-apa Allah siapkan Allah SWT. Kita mencari nafkah karena Allah SWT. Dan jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kemudian yang kedua, yang kedua, wasiat para ulama, untuk terus menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu. Seorang muslim dan muslimah dia wajib tolapul ilmi. Tolapul ilmi faridatun ala kunyit muslimin. Untuk ilmu itu wajib pada setiap muslim. Gak boleh kita merasa bahwa kita udah alim, dia gak boleh. Kita ini masih jauh. Saya dan Antum ini sama. Masih talipul ilmi. Yang terus harus mencari ilmu Masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca Ribuan kitab Dari kita kitab para ulama terdahulu Yang belum sempat kita baca Kita disibukkan dengan macam-macam Dengan dunia, dengan segala macam disibukkan Kita harus belajar dan belajar terus Banyak yang Belum kita tahu tentang Islam ini Semakin kita belajar, semakin tahu Bahawa kita jahil Semakin kita belajar, semakin tahu bahawa kita jahil Tapi kalau kita tidak belajar, kita merasa alim He harus terus belajar dan enggak boleh kita -orang berhenti. Orang-orang yang berhenti dalam menuntut ilmu dan berhenti dalam mengamalkan amal saleh, orang-orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Nikmat sudah diberikan oleh Allah tapi dia enggak sempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Pak Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika beliau mensyarah hadis dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Itu nasihat Nabi kepada seorang sahabat Ya Abdullah, la takul mithla kullani. Kana yaqum lail, fatrakatim alayyim. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti sebulan. Hadis ini Saher Bukhari Muslim. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti sebulan. Tadi ini bangun tengah malam, rajin solat malam. Sekarang ditinggalkan solat malam Ini amal sunnah, solat malam Allah sunnah. Nabi ingatkan kepada sahabat Ibnu Umar yang masih muda. Apa sahabat Abdullah e, sahabat Abdullah bin Umar Mas'udah umurnya belasan tahun. Jangan kamu seperti si mulan tadinya rajinnya salat malam kemudian ditinggalkan salat malam. Sama seperti Nabi bersabda kepada Abdullah bin Umar kata beliau "Ni'mal 'abdu lay, hamba, Abdullah law qada salal layl" sebaik-baik hamba Abdullah bin Umar kalau salatnya dia salat malam. Pada Abdullah bin Umar umurnya masih belasan tahun. Itu peralikan nasihat Nabi kepada Nafnud muda, remaja Supaya sholat malam Di sini Syautimil Rahimahullah menjelaskan Orang yang biasa sholat malam Kepada ditinggalkan, dia kufur ni'mat kepada Allah SWT Istimul Syekh Di sini, orang yang sudah rutin Untuk ilmu, belajar, untuk ilmu Kepada ditinggalkan, tidak menuntut ilmu lagi kerana dunia Maka dia termasuk kufur ni'mat Kepada Allah SWT Atau alasan yang lain yang dia nuntut ilmu tapi ditinggalkan, tinggalkan gak ilmu lagi, gak belajar lagi ya karena mungkin udah jadi ustad udah jadi da'i atau dia jadi Muadzin, udah jadi, muadil, jadi imam udah gak perlu nuntut ilmu lagi sudah sempurna ilmunya wajib belajar dan terus belajar kita jahil, gak ngerti agama kita masih sedikit ilmu yang kita ketahui tadi saya sebutkan masih ribun kita yang mungkin Jangan kita menganggap diri kita alim, enggak boleh. Kita jahil. Perlu terus kita belajar, terus kita belajar. Enggak boleh kita menganggap diri kita alim, Enggak boleh sama sekali. Kita harus belajar dan harus belajar tentang ilmu. Mengapa? Kita lihat para sahabat, meskipun mereka dapat ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat ilmu dari Rasulullah, tapi apa mereka berhenti? Tidak. Sawafatnya Rasulullah mereka datangi. Siapa sahabat-sahabat yang banyak pergi ke hadis? Datang ke Abu Hurairah datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, datang kepada sahabat yang lain, alaikum, mereka datang. Mereka para sahabat yang langsung nimba ilmu dari Nabi, yang berdirinya sahabat sesaat, itu lebih baik daripada amal kita selama 40 tahun. Berdirinya sahabat sesaat bersama Nabi, lebih baik daripada ibadah kita 40 tahun. radhiyallahu nama jema'i. Maka sahabat masih belajar kepada yang lain. Sampai... Ada seorang sahabat yang berjalan pada sahabat yang lain dan disebutkan oleh saya Bukhari untuk mencari hadis menanya satu hadis. Siapa yang ingat di antara itu Sahabat siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah hmm. datang kepada seorang sahabat di Mesir untuk mencari satu hadis, menanyakan satu hadis. Sampai seperti itu. Sahabat masih tetap menuntut ilmu dengan sahabat yang lainnya, dan mereka enggak berani berfatwa sampai siapa yang lebih alim untuk melihat waktu kejadian tentang dzikir jama'i di zaman Abdullah bin Mas'ud di Baghdad di Kufah ketika waktu itu orang-orang berkumpul -orang berzikir yang ada pimpinan di halakohnya ada pimpinannya serbiromnya kebirromnya kemudian Abu Musa al Sharif radhiyallahu anhu datang berbincang. Saya lihat di masjid yang mereka lakukan, zahirnya perbuatan baik, tapi aku tidak berfakir apakah -apa tunggu pendapatmu. Apa yang kau katakan? Saya tidak katakan apa-apa kan? Kalau belum masuk, kalau musalah syarik, tunggu pendapatmu tahu. Belum masuk terhadi Allah muan, sampai belum masuk datang ke masjid itu. Apa yang kau lakukan? Kami tidak lakukan ya Abu Jrahman kecuali dikir dengan batu kerikil, tasbihlah seratus, Takbirlah seratus, Ucapkanlah lelul seratus apa kata Al-Muhsyirul Qudusiyatikum, hitunglah kesalahan kamu. Jangan kamu kira, hitung yang demikian itu kesalahan kamu. Karena ini tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat sahabat masih hidup. Kenapa kamu tidak mengikuti sahabat? apa kata dia, saya tidak melakukan kecuali yang baik. Dijawablah Al-Muhsyirul Qaam Min Muriil Khairilan Yussida. Tetapi banyak orang-orang yang niatnya baik, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Nombradik di sini yaitu Abdul Minasut radhiyallahu sebagai ulama dari para sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari tidak berfatwa kecuali nunggu. Lalu dia sahabat mulia Abu Musa Al-Asy'ari nanya kepada Abdul Mas'ud. Artinya saling menghormati orang yang alim. Jadi nah, kita baru tahu ilmu sedikit sudah berfatwa. Sudah berfatwa. Dan sekarang ini banyak juga orang yang berfatwa. Makanya nuntut ilmu dulu, nuntut ilmu. Dan terus nuntut ilmu enggak boleh berhenti. Jangan merasa, jadi kita alim ya. Ada yang baru bisa bahasa Arab sedikit Wah sudah, tapi ya sudah alim luar biasa Alim kabil. <tuh> kita tidak mengerti apa-apa Masih awam, masih Kita talib oleh ilm yang harus belajar Dan belajar lagi, sungguh-sungguh Dan itu Nasihat para ulama Makanya para ulama ketika mereka Menasihati murid-muridnya yang sudah nulis Buku-buku, saya ingatkan Yang saya nasihati, terus belajar jadi sebenarnya kita dinasihati, belajar lagi, belajar lagi, dan datangi masyayikh, tanya kepada mereka, baca kitab kitab dan terus, tidak boleh berhenti, sampai meninggal dunia untuk ilmu ini. Kena yang kau defendin, Yang perlu juga untuk ingat dalam talabun ilmi ini, bahwa untuk ilmu wajib terus dan belajar, tidak boleh berhenti. Dan kemudian yang kau defendin, asamullah. Di antara saran untuk ilmu di samping adanya ulama, ada masyayikh yang harus kita datang. Bukan orang datang, tapi kita harus datang oleh masyarakat Dengan korbankan waktu kita untuk datang Kalau selama ini orang bisa cuti Dia untuk pulang Untuk tamasya. kenapa kita gak bisa cuti untuk belajar Untuk ilmu Kepada ulama Kita mulai zamah Apakah sebulan atau dua bulan Nanti tahun depan lagi ada cuti lagi, belajar lagi Terus, seperti para ulama terdahulu Seperti itu Ada waktu, ruang, belajar Kadang-kadang tidak, tidak. Jadi justru ada waktu kesempatan-kesempatan itu Ya dipakai buat main Buat nonton, buat jalan-jalan Buat segala macam Lalu waktu itu ada setiap pekan Makanya kita harus terus nuntut ilmu dan enggak boleh berhenti enggak boleh berasa alim Kemudian ada Fani Benzinan Disambil itu juga kita harus Disambil nonton ilmu itu baca buku-buku Atau belum bisa bahas harap. Baca kita bahas-bahasnya sebanyak Tamatkan kitab-kitab itu Tamatkan Tadi malam sudah saya sampaikan, Ibn Kathir, itu tamatkan, itu tidak bisa bahasa Arab. Tamatkan, 10 jilid itu. Terjemahnya. Tafsir yang paling baik, Ibn Kathir. Baca itu. Dan setiap hari ada waktu. Baik yang laki maupun perempuan, ada waktu. Beli, baca. Memang ini harus korban. Tidak bisa kamu terima, gitu aja. Dulu para ulama, mau berjalan dari tempat ke tempat yang lain, sarananya hanya apa? Kendaraannya, transportasinya, kuda onta atau kereta beli setelah beli apa kemudian siapkan perbekalan untuk perjalanan sebulan dua bulan kalau mereka punya istri punya anak harus ada bekal nggak bisa nuntut ilmu nggak punya bekal nggak mungkin harus punya bekal ya. kemudian diantaranya lagi yang perlu diperhatikan antara berilmu yang paling penting nasabuloh kesembuhan agar kesembuhan kalau itu enggak sungguh-sungguh, enggak dapat ilmu selama-lamanya. Ada orang yang udah lama, saya udah ngaji. Wah, Ustaz-Ustaz saya sudah tahu. Tapi amalnya apa? Apa yang didapat? Cuma cerita Ustaz terkenal, tapi tidak dapat ilmu. Sama sekali. Ilmu ini apa yang diambil dari yang disampaikan? Ilmu dan pemahaman. Ini paling penting. Ilmu pemahaman. Makanya... Nikmat itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita nikmat pertama nikmat ilmu setelah Islam ya nikmat ilmu yang kedua nikmat pemahaman Allah berfirman dalam surah Nisa' Wa al-lama kamar takun ta'alam wa kana fadlu Allahi alikah dan Allah telah mengajarkan kepadamu Muhammad apa yang kau tidak tahu dan karunia Allah sangat besar kepadamu apa kata imam kiyai najosir dalam kitab diminta dari saada bahwa ilmu ilmi a'zamun ni'm ni'mat ilmu, ni'mat yang paling besar ni'mat itu yang paling besar nur, cahaya dan hidayah ilmu itu, nur, cahaya dan hidayah dengan kita tahu Quran dan sunnah dan fahmi sarap ini kita dapat hidayah yang tujuh dan cahaya yang tentu kita dalam kegelapan dalam perbuatan bid'ah syirik dan segala macam masyid, dapat ilmu ini manfaat hidayah dari Allah Maka terus kita tuntut ilmu yang kedua pemahaman Mukayim juga. Rahimullah mengatakan dalam kitabnya Al Lamul Mukayim dalam Al menyebutkan bahwa nikmat pemahaman nikmat yang paling besar nikmat pemahaman orang bisa paham dalam Islam ini nikmat yang paling besar betapa banyak orang-orang menuntut ilmu tapi tidak paham menuntut ilmu tidak paham ya. ada orang yang sepuluh tahun menuntut ilmu tidak paham apa? -apa? Ada yang dua puluh tahun tu pun mungkin faham apa-apa. Maka ilmu difahami dengan pemahaman yang benar ahoran Musliman lah pasti. Maka orang yang kalau faham tentang Islamin dengan benar dia orang yang paling bahagia. Dan Allah cinta kepada orang itu dan Allah menghendaki kebaikan kepada orang itu. Dalam hadits yang sahih yang diredak oleh Imam Bukhari dan Muslim dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ma Nabi bersabda: Man yuriil Allah bi khair nufquehu fitiin barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan padanya Allah berikan dia pemahaman tentang agama barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan padanya maka Allah berikan dia pemahaman tentang agama berarti kebalikannya kata Syekhul Isra'am imut dalam -im majmu fatwanya, orang yang tidak kendaki Allah kebaikan ga diberikan pahaman tentang agama meskipun dia menuntut ilmu bertahun-tahun puluhan tahun ga ada pemahamannya rugi dia maksudnya kita Bersyukur kita bisa menuntut ilmu Dan diberikan fasilitas oleh Allah SWT Menuntut ilmu terus Kemudian Memahami dengan pemahaman yang benar Al-Quran dan Al Sunnah Al Dan dipegang Asal Nanti saya akan sampaikan Jadi Menuntut ilmu gak boleh kita berhenti Dan harus terus berjuang Dan ingat nasihat Imam Syafiq Dan semua pun Untuk talabatul ilmu dan para doa Imam Shafi Ibn Asyadi Akhi lantanala ilma illa Bisittatin sa'umbika tafsiliha bibayani Zaka'un wa hirsun wa ijtihad Wa bulghatun Wa irsyadi ustadin wa tulu zamani Imam Shafi Ibn Asyadi Wa ayah saudaraku Engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara Yang pertama Zaka Kepintaran Kemudian yang kedua Ada kemauan yang keras Yang ketiga ijtihad Sungguh-sungguh dalam terawal ilmi yang keempat ada bekal. Yang kelima ada bimbingan ustaz. Yang keenam itu lama waktunya. Jadi yang pertama itu zakat, atau ada kepintaran. Kalau orang mengatakan saya enggak begini-begini enggak ada masalah. Para ulama terdahulu juga banyak yang awalnya dia bodoh ngerti apa-apa, tapi karena kemomongan yang keras, kesungguhan jadi para ulama. Yang kedua ada kemomongan yang keras. Yang ketiga istiqamah sungguh-sungguh. Tidak bisa main-main, tidak -main, bisa sambilan untuk ilmu ini. Tidak bisa main-main, tidak -main, bisa sambilan. Kemudian, juga ada bulu wah bekal. Dia harus punya bekal. Dan ada padapnya juga dijaga itu. Dalam kelabur ini, yang kita dengarkan dengan baik, diam, kemudian mencatat apa yang disampaikan. Ini ada padap. Nabi yang nyuruh nyata itu ilmu itu, Nabi yang suruh. Faihidul ilma bil kitab pada Rasulullah. Ikat ilmu itu dengan tulisan, ketenangi. Sallallahu alaihi wasallam. Ikat tulis, catat. Karena banyak faedah-faedah yang kadang-kadang terleput dan hilang. Catat. Nabi yang suruh, qaidul ilma bil -kitab. ikat ilmu itu dengan tulisan. Nabi yang bersabda demikian. Diriwayatkan oleh banyak ulama, antaranya oleh Imam Ibnu Abdil Bar, dalam kitabnya Jami' bainul Muftadalah. Dan Anas dia begitu menasihati anak-anaknya, catat ilmu dengan tulisan. Dengarkan baik-baik tidak -baik, boleh bicara, tidak boleh ngobrol, enggak boleh yang lain, itu adab. Ya. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Dan yang lainnya, yang adab-adab yang disebutkan oleh oleh para ulama, saya sebutkan di adab-adab ini dalam buku saya, dua buku saya saya sebutkan. Yang pertama, menuntut ilmu jalan menuju surga. Yang kedua, adab dan akhlak penuntut ilmu. Dua buku saya sebutkan Bahkan saya sebutkan juga tentang kitab-kitab apa yang harus kita baca. Di dalam buku penuntut ilmu jalan menuju surga. Itu yang tebal yang tipis adab dan akhlak penuntut ilmu bagaimana adabnya ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat kemudian akhlakul dinasa Allah yang juga diperhatikan dalam thalabul ilmi di samping tadi kita luangkan waktu kita sungguh-sungguh kita belajar ada bekal, ada bimbingan ustad nah untuk bimbingan ustad ini akhlakul dinasa Allah harus mencari ustad yang betul-betul dia menguasai Quran wasunah la fahmisalah Jangan belajar kepada Al-Bid'ah ah, tidak boleh. Jangan belajar kepada Hizbun Haraki tidak boleh. Kita harus belajar kepada betul-betul orang-orang yang tahu tentang Al-Quran Wustun al Al-Tahmin Salam. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Nabi bersabda Inna min ashraatil sa'ah ayatam asalil ilmu عند الأصالير. Di antara tanda-tanda kiamat orang mencut ilmu kepada Al-Salir kepada Al-Bid'ah. Ah. Tak boleh belajar kepada ahli bid'ah tidak boleh selama-lamanya tak boleh. Apakah dia sufi, dia tarekat atau hizbi atau yang lainnya tak boleh dia belajar. Nama disuruh oleh Muhammad bin Sirin, Rahimahullah, rahmatan wasya kata beliau, inna hadal ilmadi non panzur panzuru aman takudun di Ilmu ini agama. Maka darah kamu lihat kepada siapa kamu belajar. Ilmunya agama Lihat kepada sebab kata belajar Jadi yang penting yakin untuk ilmunya Kalau dia pemahamannya Sesat, pemahamannya enggak benar Atau dia enggak kadang-kadang ngaku salah Tapi kelihatannya jelas dia gulat Gulat Orang-orang yang berlebihan Yang suka, gampang mentahdir orang yang belajar Ada orang salah dikit tahdir Tidak ada yang benar kecuali dia sendiri Dia ada rahmat Tidak ada kasih sayang kepada kaum ini Bahkan saudara sendiri pun dihajar oleh dia. diboikot. Tidak ada rahmat. Islam ini agama rahmat. Selanjutnya pun disalah. Diingatkan dengan cara yang baik. Ditegur dengan cara yang baik. Bukan langsung disingkirkan orang ini. Jadi ada yang orang-orang dia mengaku salah tapi gulat. Orang berlebih-lebih. Di dunia Islam ini ada. Ada di Qatar juga ada. Di mana-mana ada. Di Saudi ada. Di Jordan ada. Gulu. Ada negeri kafir. Yang Islamnya sedikit, ada orang yang gunung. Jadi tuh ingatkan orang. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al Abbad menulis kitab apa? Rifqa ni atas sunnah, bila sunnah. Lemah lembut, layar sunnah kepada alusunah, lemah lembut. Itu seperti itu. Nah kita, makanya asalnya kembali. Kita kembali asalnya belajar kepada usah-ustah yang Faham Quran dan Sunnah lah paham Yang subhat guru-guru yang subhat atau yang gulat yang belajar. Kita kan, nanti akan jadi gulat juga. Meskipun dia pernah belajar di Yaman atau di Mesir atau yang lainnya, bukan ukuran. Kalau dia ada gulat berlebih-lebihan, jangan belajar. Nanti pun kita akan jadi orang berlebih-lebihan. Ini juga antum perhatikan juga, jangan antum belajar juga dari internet. Itu banyak fitnah di dalamnya, ya dan buka ini salafi buka ini buka ini yang ada syubhat masuk. Dan Belajar dari guru dan belajar dari kitab yang sudah jelas. <tuh> Banyak orang datang Islam, ah pengen buka ini. Bloknya ini, buka akhirnya yang masuk syubhat. Sudah itu udah, kalau mau belajar lagi ini semua ustaz sesat itu. Semua sesat naudzubillah. No, ada yang bingungan putar, jangan-jangan baca di internet futur, tidak pernah belajar lagi. maka anda tinggalkan yang seperti itu, anda tinggalkan tidak usah, anda belajar baca yang manfaat untuk baca, yang fitnah-fitnah tinggalkan itu bukan salah telah boleh ilmi fitnah-fitnah yang ada bukan salah telah boleh ilmi justru itu membuat kita pusing dan kita bingung belajar oleh usaha yang jelas, untuk ilmu dan kemudian kita amalkan jadi sibukkan dengan fitnah biar orang mau ribut mau macam bukan urusan kita urusan para dai bukan kita kita belajar dan belajar dan mohon kepada Allah agar kita dapat ilmu yang bermanfaat bagaimana Nabi berdoa Allahumma ini asaluka ilman nafi'ahuris patutaiiba wa man manfatafata'ala kemudian yang ketiga maksud yang ketiga yang akan bererti nampul sebelum saya masuk yang ketiga yang perlu juga saya ingatkan kepada kalian ilmu ini seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitabnya Fadhlu Ilmi Dibawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. "Bo' nuntut ilmu ini yang dimaksud ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i ini kalau kita duk, nuntut ilmu akan bertambah takut kita kepada Allah. Nah harus ada kepada kita. Semakin kita nuntut ilmu, tambah iman kita, tambah yakin kita, tambah takut kita kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an innama yakhsha Allahu min 'ibadihi" yang takut kepada Allah itu ulama bukan tambah berani hati-hati orang yang datang ilmu hati-hati hubungan dia dengan Allah hubungan dia dengan manusia hati-hati yang berkaitan dengan hak Allah berkaitan dengan hak manusia hati-hati itu perhatikan, kan tambah takut ya, kepada Allah dia ingin jauhkan dia keinginan, keinginan atau tujuan-tujuan dari dunia atau ria ingin disanjung dia takut kepada Allah dia juga takut tentang hak manusia. Menuduh orang dengan tidak benar. Atau memfitnah. Dia takut kepada Allah. Hati-hati akan ditutup sampai hari kiamat. Maka orang-orang untuk -orang ilmu itu. Bertambah dia telah berilmi. Bertambah takut dia kepada Allah taala. Itu disebutkan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga. Al-amal salih. Kita harus berbanyak amal salih jadi amal ini harus kita tuntut dan kita cari, uh, harus kita amalkan maksud saya, setelah ilmu kita tuntut kita cari, kita harus amalkan ilmu ini imamul amal, amal tidak bisa kita mengatakan ya kita menuntut ilmu aja harus amal buktinya amal, Allah akan memberikan janjaran dan surga kepada siapa? orang yang beramal, bukan berilmu lati ta bukan tak Itulah surga yang diwariskan kepada kalian Dengan sebab apa kalian amalkan Dengan sebab apa yang kalian amalkan Bukan apa yang kalian tahu Dalam Al-Quran tidak ada Jazaan bimakanu ya'lamun Tidak ada, yang ada jazaan bimakanu ya'malun Sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan Allah akan memberikan jajaran Memberikan pahala Dan surga bagi orang yang mengamalkan ilmu Makanya kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu Ta'alamu, ta'alamu, fa'idha'adimtum, fa'amaluhu Belajarlah kalian Belajarlah kalian Kalau kalian sudah tahu, amalkan Amalkan Ilmu ini sudah diamalkan Bukan koleksi ilmu Banyak juga orang koleksi ilmu Yang panggil ustaz, siapa aja ustaz dipanggil oleh dia Karena dia punya duit Tapi Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri Berapa banyak pusat yang mengajar dia Tapi tidak ada Tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan dia Baik dia kepada istrinya kepada orang tuanya Akhirnya tidak ada sama -sama. Orang dari ilmu Dia harus betul-betul belajar dan kan ilmu ini Tambah baik akidahnya Tambah baik amalnya Tambah baik hubungan dia dengan Allah Tambah baik hubungan dia dengan manusia Pertama kali hubungan dia baik dengan istrinya Baik dengan orang tuanya dia Bukan tambah kasar Tambah keras bahkan kadang-kadang orang nututimu lama nututimu hatinya tampak keras bersemu orang di itu tuduhan itu yang tidak benar tampak keras ini Ini Allah ingatkan dalam Al-Qur'an jangan sampai Quran itu lama bagi kita ada tapi hati kita memkeras alam binallazina amanu taksyaquhu min dzikrillahi wama lalu datang kepada orang beriman hati mereka tertunduk kepada Allah takut kepada Allah jangan mereka sama seperti orang-orang ahli kita. yang kitab itu lama quran e, Taurat dan Injil Allah bagaimana mereka mereka tahu isinya Taurat dan Injil mereka baca faqul alaihim lamam lama waktunya daripada mereka faqasat qulubuh tambah keras hatinya wa kathiru minhum fasiqun tentu mereka orang yang fasik Maknanya kalau betina, sabulah kita belajar akidah belajar manhaj, baca Quran, Musnah, Al-Misalat, tambah lembut hati kita dan tambah amal kita. Maka untuk lembutkan hati dan terang amal, amal solat, yang syaratnya ikhlas ke Allah dan itibar, amal, amal. Terus berlomba-lomba dalam beramal. Solatnya tambah rajin, puasanya tambah rajin, solat malamnya tambah rajin, baca Quran tambah rajin, menolong orang tambah rajin, berbuat baik ke orang tua tambah kepada istri kepada anak terus. Amal solanya terus. Jangan lihat amal orang lain, kita ini kan Kita masing-masing beramal, kita, masing -masing beramal. kita akan dihisap. Jangan kita paksakan orang terus untuk bersodako, kita nggak keluar sama sekali. Ada orang seperti itu. Semua orang suruh sodako, dia sendiri sodako. Dia mana yang paling kikir, pelit, kedekut. Orang lain suruh sodako, suruh irta, suruh membantu dakwah, dia sendiri diginikan. Amen itu dia jadi contoh dan terus beramal. Makanya ikhwanuddin la zamulullah. Amal ini penting dalam hidup. Dan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa amal kita, amal soleh kita. Karena Allah semuanya. Kita banyakkan apa yang ada pada kita, kita terus amalkan. Yang kita mampu laksanakan amal kita. Jangan kita bergantung pada orang lain. Orang lain suruh untuk beramal kita berlomba-lomba fastatul khairat. Meskipun kita sudah bantu dakwah dengan uang kita dengan harta kita tetap telanjang atau kita berbantu dengan tenaga kita uang juga kita harus jalan maka Allah sebutkan bi wa jahi subi amwalikum wa anfasikum dalam kamu berjuang jangan Allah dengan apa dengan harta kamu dan diri kamu bi amwal dengan amwal kamu sekarang banyak juga yang Cidai bacanya tidak demikian. Betul bacanya seperti itu. Tapi isinya dengar. Wajahidu <hari> bi'amualihim li'anfusikum. Bionglah kalian dengan harta mereka untuk diri kalian. Suruh orang infak-infak untuk dirinya. <sulis> Ada sebagian doa seperti itu. Infak-infak-infak dikumpulkan buat dirinya. Atas zakat pun harus ngasih dirinya juga. Orang dia tidak berhak bercakap dengan aku Nabi dia tidak berhak bersyarah, tidak ada perde, tidak berhak bersyarah apa. Jadi ingat, bahwa kita berjuang dengan diri kita dan harta kita Jadi perhatikan. Amal terus lakukan amal-amal soleh dan jangan futur, jangan lemah. Kalau kita lemah terus minta kepada Allah, agar kita diberikan kekuatan untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Ikhwan fitnah, kata Allah. Terutama pada zaman-zaman fitnah. Kita disuruh Nabi bukan mengikuti fitnah. Bukan baca fitnah, tapi apa? Ya amal Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan fa qita ila al-mudhllib." -im. "Yusbihu ar-rajulu al wa yumsika kafiran, wa yumsu mu'minan yusbihu kafiran yabiu dinuhu bi'ahd min ad-dunyā." Nabi sallallahu alaihi kalian lakukan amal-amal Bersegera. Berlomba-lomba melakukan amal saleh." Karena fitnah-fitnah ini Sudah seperti potongan malam yang gelap Pagi orang itu beriman Sore kafir Sore dia beriman, pagi kafir Menjual agamanya dengan segit dari dunia Zeru Allah segera beramal soleh Dan kita Amal-amal soleh kita Tidak perlu orang lain tahu Yang memang orang lihat Tidak ya, ada masalah seperti soal berjamaah Atau memang kita sedang mengumpulkan sodaka atau infak atau mengumpulkan dana untuk pemuslimin Yang memang juga orang tahu, tidak ada masalah Tapi harus ikhlas kena Allah SWT. Tapi ada amal-amal yang lain terus Karena Allah Yang orang lain tidak tahu, kita perlu lupa-lupa Kita perhatikan harus perhatikan Dan jangan bangga dengan amal kita Kita tidak tahu apakah kita ikhlas atau tidak Diterima atau tidak, kita tidak tahu Tapi amal harus terus berjalan Makanya Para ulama terdahulu, mereka diangkat oleh Allah Karena amal suha'i dia yang mereka terus berjuang melakukan amal-amal salat. Begitu juga. Seperti e, izahnya Islam, muliai Islam. Ia ya dengan terus beramal. Makanya dengan ilmu dan amal. Syekh Ad-Rahman bin Nasirah Sa'adi Rahimahullah. Ketika menafsirkan ayat. Waladhi arsala Rasulahu bilhuda walil haqqa. Liyudhira walati ni kulli walau karihil Dia Dialah Allah yang telah memutuskan Rasulnya. Dengan membawa ketunjuk. Al-Huda. Wadilul Haq dan agama yang Haq agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama meskipun orang Muslim tidak tidak menyukai beliau menafsirkan dalam kitabnya Taizir, Tariqul Rahman kitab Suri Kalamin Manna yang dimaksud dengan Al Huda Al Ilmu Nabi yang dimaksud dengan Dinul Haq Al Amalul Salih dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa Al Huda petunjuk itu ilmu yang bermanfaat. وَدِينِ الْحَقِ agama yang Hak haq itu alamun salim لِذَيْرَوَ الْدِينِ قُلِّ agar Allah menampakkan agama Islam in di atas seluruh agama meskipun orang musyrik tidak tidak menyukai artinya izzahnya Islam jayanya Islam bangkitnya Islam dengan ilmu yang bermanfaat dalam alamun salih. bukan dengan yang lain maka ilmu al-nafi walamun salim terus jalan dan kita harus berlomba-lomba untuk menuntut ilmu dan kita harus berulang-ulang untuk melakukan amal-amal soleh. Kemudian kita masuk ke yang keempat. Nasihat yang keempat yang oleh para ulama, yaitu atas subil kita buat sunnah bivas, salafil ummah. Yang keempat yaitu berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah, al-fatih, salafil ummah. Kita wajib berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah, al-fatih, salafil ummah. Sebab zaman zaman fitnah dan kita harus mencari jalan selamat dan selamatnya yang satu itu orang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itu Nabi SAW di dalam wasiatnya, dalam hadis hadis bin Ansari radhiyallahu annya, Nabi menyebutkan, ما يعيش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا fa'alukum bi sunnati wa sunnati al al-mahdiin tamassaku biha wa atwaliha binawajih wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa innahu la muhdatsat bid'ah wa kullu bid'ah mulalah Nabi bersabda barang siapa yang hidup sesudah wafatku maka dia akan melihat fasilitasi yang banyak. Nabi sudah ingatkan kan barang siapa yang hidup setelah akan melihat persisnya banyak Maka makadalah kau berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khalifaku yang berpimpin dan lurus peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian dan jauhkan dari kalian dari hal-hal yang baru karena setiap yang baru dan setiap bidara sesat Nabi menyebutkan akan terjadi perselisihan akan terjadi perpecahan dan terus berkembang perpecahan itu dari zaman Usman bin Affan radiyallahu'an dan terus sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat, akan terus terjadi perpecahan, akan terus terjadi perselisihan. Kemudian, setelah itu Nabi SAW menyebutkan bahwa jalan keluar atau solusi dari perpecahan dan perselisihan itu, itu jalannya dengan apa? Dengan berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Nabi yang sahih, menurut pemahaman salam salam. Jadi berpegang teguh pada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi, menurut pemahaman Salafus Sunan. Itu jalan keluar ya. dari semua perpecahan, Perselisihan kembali pada al Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wasiat yang bisa salam, salam. Bukan hanya berpegang saja kata Nabi. Gigit dengan geram kalian. Gigit, maksud gigit dengan geram kalian. Pegang teguh, pegang rata-rata. Karena fitnah yang luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang dia tadinya sudah berpegang kepada Manasalam, yang kemudian datang fitnah Datang fitnah, datang fitnah Atau fitnah syubuhat Atau fitnah syahwat, lepas Ini manhaj yang hampir Al-Quran wa sunnah ala pahmih salam Jangan dilepas Dan ini jalan ke surga, kerana abis itu satu yang masuk surga Selainnya, masuk neraka Jadi Al-Quran wa sunnah ala Kita harus kembali kepada Al-Quran wa al sunnah ala pahmih al salam dan ini wajib, wajib. Karena Allah memerintahkan demikian dalam Al-Quran dan juga Nabi, sesungguhnya memerintahkan demikian dalam Sunnah yang sahih dan juga para sahabat. Maka saya sebutkan dalam buku saya dalil tentang wajibnya berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, apa Itu lebih dari 50 dalil dari Quran, Sunnah, akar para sahabat, tabiin dan yang lainnya. Kami ulama. Saya sebutkan dalam buku saya mulia dengan Manhasal. Jadi saya bukanya 50 dalil bukan berguru pada Quran dan Sunnah adalah misalnya wajib kita mengikuti mana salap ini wajib ukurnya. bukan Sunnah bukan boleh boleh wajib dan kita pegang erat erat dan ini bukan hanya pengakuan tapi dilakukan dengan amal banyak juga orang ngaku wah saya salap salap tapi nggak kelihatan nggak terlihat dari eh, pemahaman yang benar dari amal yang benar, muamalahnya. Rasulullah itu punya akhlak yang mulia. Nah, pegang teguh masalah ini bukan satu sekian bukan sekian akidah aja. Ya akidah, ya manhaj, ya ibadah, ya muamalah, ya akhlak juga. Kita perhatikan. Rasulullah ini pada hakikatnya Islam itu sendiri, Islam yang murni. Tapi sudah terjadi perpecahan-perpecahan, maka disebutkan para ulama dengan istilah al atau dengan istilah salaf. Kerana banyak perpecahan. Tapi kalau ada perpecahan, ia tetap disebutkan dengan Islam itu. Tapi kerana banyak yang perpecahan harus disebutkan sebagai pembeda dari firqah-firqah yang sesat. Dan kita wajib berpegang kepada Arman Hassan -salam, Salam Dan ini, Ikhwan ibn Dina, al-Zakumullah, harus kita belajar. Dan terus belajar. Dan kita baca buku-buku para ulama' dan sunnah tentang masalah ini. Banyak kita pilih para ulama'. Ya, seperti syarah usul Ia'tiqat alai sunnah wal jama'ah Alai imam al-lalikai Al-Ibana Al-Ibubattah Syarah al-Sunnah Alai imam al-Barbahari Dan ini banyak puluhan kita Bahkan dalam kita Yang menjelaskan tentang man hassalah Ya akhidah wa satiyah tahawiyah Dan yang ini Kita harus dibaca Dibaca, dipelajari Dan ada guru yang memimbing Pak kitab ketul, faham, faham Akhidah salah beli Dan mana harus ada kitab yang dijadikan rujukan buat kita ngaji, kita belajar ilmu. Ya. Dan kita harus paham dulu. Jangan kita ngajar kalau kita enggak paham. Jangan kita dakwah kalau enggak paham, enggak boleh. Enggak boleh seorang pun berdakwah kalau enggak punya ilmu, tidak boleh. Hukumnya dosa besar. Bahkan kejelekannya lebih parah daripada manfaatnya. Disebutkan oleh para ulama. Orang berdakwah harus punya ilmu. Dasarnya firman Allah dalam surah Yusuf <tuh> kul ini sabili ad'amu um ila Allah 'ala basirati ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min syakir fatakala ini lurus ini jalanku, ini manhajku ini dakwahku aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan aku dan orang yang menyukiku dan masuk Allah dan aku tidak termasuk orang yang membuat syirik maka para ulama menyebutkan dalam ayat ini itu harus dakwah dengan ilmu kalau dia nggak punya ilmu, nggak boleh dia berdakwah. Jadi kalau orang mengatakan saya salah, betul dia harus belajar dulu. Ada orang-orang dari firkau firkau yang sesat, atau dari hisbiin yang dia betul, dulunya dia sebagai ustaz atau dai firkau itu. Kemudian dia taubat <coughs> masuk kepada salah. Nggak boleh dia belajar, nggak boleh dia ngajar sampai dia belajar dulu nak mengajar hak ini. Nggak boleh Mereka. dia ngajar, nggak boleh dakwah sampai dia mengajar hak ini. Sudah tamatkan kitab-kitab para ulama baru dia ngajar dakwah. <tuh> Apabila <tuh> ilmu Tidak <tuh> boleh sembarangan orang mendakwahkan. Nanti hasilnya merusak. Cuma baru tahu-tahu salat, tapi dia tidak belajar manhaj yang benar, akidah yang benar, yang akhirnya menyesatkan orang nanti. <tuh> nah, itu harus kamu belajar Terbanyak juga sekarang bantu beli kaset, eh, beli kitabnya, Bun. Dengar ceramah para masyayikh, masyayikh sunnah. Ada syarahnya. Dari para ulama, dari Syekh Sharif Oza, nak cara kita, Tauhid. taufik, kita puas setia atau yang lainnya, anda dengarkan baik-baik. Setelah dapat ilmu dan tanya para ulama, sudah untuk dakwah. Jadi Islam seperti itu, enggak gampang. Beda dengan manas yang lain, ya. Enggak tahu ilmu, tabligh yang penting tabligh dakwah. Balikku anih walau, ayat. Sampai dari Qom satu ayat. Balikku anih walau ayat. Ketika Nabi bersabda ini kemulaih sahabat? Kulaih sahabat? Sahabat! Berdirinya sahabat sesaat ketika itu Umar dan ibadah ini 40 tahun Nabi SAW balik bantiku anu walau ayah sahabat Kemudian yang kedua, Anni dari Rasulullah, dia tahu belum hadis Nabi? Anni, bantiku Anni dari Rasulullah Dari Rasulullah, tahu belum hadis Nabi? Hadis yang dia apa juga bukan hadis Nabi? Hadis maubuh, palsu yang dihafal oleh dia Doangnya cerita Dia disampaikan Ani, dari Rasulullah, sampaikan boleh Tapi Anni dari Rasulullah Walau ayat, meskipun satu ayat Yang dia sudah faham ayat itu. Sampaikan Jadi jangan kemudian Wah oh, kan ini harus sampaikan Satu ayat, lihat gimana Penjelasan dari Rasulullah Hadis ini saya dan Bukhari jadi Alhamdulillah kembali kepada ma'al-salam ini. Bahwa ma'al-salam ini manhat yang hak. Dan wajib kita berumur itu manhat yang hak ini. Kalau ada individu-individu yang kurang baik dalam dia mengikuti maal jangan dikaitkan dengan salah. Soal individu ada kekeliruan, kesalahan wajar sebagai manusia, sebagai basyat. Hata di zaman Rasulullah. Hata di zaman Rasulullah. Sahabat. Redburul Majma'i. Di zaman Rasulullah. Ketika Rasul di Madinah yang sudah izzah Islam ini Ada yang berzina Ada yang minum khamar Ada yang berbuat pelanggaran Ada Dan dilaksakan hukum had Rasulullah Hukum berarti bahwa mereka semuanya sempurna Tidak Kadang-kadang nah, orang yang mengatakan Kok oh, salah seperti itu, individu betul ada Yang menyimpang, atau individu ada yang salah Tapi kemudian dikaitkan dengan manhas Tidak bisa Harta setiap yang lain pun Manahnya yang punya kesalahan yang besar dan fatal akibatnya. bahkan sampai perbuatan yang mereka yang lakukan adalah syirikun abad. Jadi kalau yang salah ini ada kekeliruan, kesalahan wajar ada, cuma diingatkan dengan cara yang baik. Jangan karena individu kemudian saya nggak mau ikut manah salah, nggak boleh. Manah salah itu mana Allah adalah langsung yang memerintahkan dan kita wajib ikut, nggak boleh menyimpang. Dan anda sudah apa loh ayatnya, wa mai yushari ker Rasulah. Min bagi mana lahul huda, wajtabiyya ghaira sabirul mu'minin, walihimatul la, wal musyijahannam. Dan barangsiapa yang menentang Rasul dan jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan mu'minin, kami biarkan dia sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Dibiarkan oleh Allah sesat. Orang-orang yang menyimpang dari masalah, dibiarkan sesat oleh Allah. Kemudian diancam dengan masalah neraka. Untuk wajib kita mengikuti masalah. Kendaliannya banyak. Nanti Anda bisa baca buku saya, Mulia dengan Masalah. Kemudian yang kelima. Wasiat yang kelima. Yang nasihat oleh para ulama, ahli sunnah. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab Islam ini agama yang mengajarkan ilmu, amal dan akhlak yang mulia. Maka Nabi bersabda, muaitul utamima mengkatakan akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Atau muaitul utamima salih akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak yang baik <tuh> Hal ini sahih dimukarkan kitab yang namanya Mufrad, Muhammad dan yang lainnya. Dan akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam sampai yang paling banyak memasukkan manusia ke surga 2. Kata Nabi yang paling banyak memasukkan manusia ke surga 2. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka 2. Mulut dan kemaluan. Saya ulangi, yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka eh, ke surga 2. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga 2. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukan masuk neraka dua, yaitu mulut dan kemaluan. Kemudian juga timbangan yang paling berat pada kiamat akhlak yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, Nabi bersabda: Ma "Masya'ul athqal fi mizal al-mu'min yoma al-qiyaamat min khuluqin hasan, wainallah laibghidul faish al-fadhih." Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang-orang yang keji, yang kasar dan kotor mulutnya. Yang keji, kasar dan kotor mulutnya. Allah benci kepada dia. Jadi akhlak memiliki kedudukan yang baik dalamuddin. Allah maka kita disuruh untuk bergaul kepada manusia dengan akhlaq yang mulia Dan Allah memuji Nabi Muhammad SAW Wa innaka La'ala khulukin azim Semua yang kau berada Akhlaq yang mulia Maka akhlaq ini penting Disuruh kita bergaul dengan akhlaq yang mulia Nabi bersabda: SAW Ittakillahi thumakunta wa atbi' sayyiatal hasanatam huha Wa khaliqin nasa bi khulukin hasan Ittakillahi thumakunta Bertakwalah kamu kepada Allah Di mana saja kamu berada Di rumah di masjid, di jalan, di pasar, di dalam kota, di luar kota, takut kepada Allah di mana pun berada. Wa'at bi is-sayyi'atil hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Wa khaliq an-nasa bi hasan. Bergaul bermuamalah dengan akhlak yang mulia. Ya bergaul bermuamalah dengan akhlak yang mulia, ditunjukkan akhlak yang mulia. Jika Anda sudah bagi طلب العلم Tunjukkan akhlak yang mulia. Pertama kali akhlak yang mulia, yaitu kepada orang tua kita. Bagaimana akhlak kita, bagaimana perbuatan baik kita, bagaimana omongan kita tidak boleh kasar, tidak boleh menengki tidak boleh menghardik, tidak boleh bilang ah saja tidak boleh. Walas taqulullahumma ufin, walatkan harbumma wa kullahu maqaulin kerima. Jangan kamu katakan ah kepada orang tua, jangan menengki menghardik, menghentak orang tua, membantah orang tua, dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Kita ngomong dengan teman kita, dengan atasan kita, itu baik. Kenapa pula orang tua kasar? Kalau kita ngomong pada teman kita, kepada atasan kita, luar biasa, lembutnya, senyum, orang tua lebih daripada itu. Qawdan karimah, perkataan yang mulia pula orang tua. Makanya ini harus perhatikan. Akhlak temyukan, pada orang tua. Senyukan. Kita introspeksi, Kita sebagai talabatul ilm, akhlak kita gimana pula orang tua kita. Meskipun orang tua kita awal atau dia bodoh, atau dia terbelakang, atau dia nggak punya pendidikan, atau <tuh> saatnya pun dia harus bina. Tentu kita wajib berbuat baik pada dia. Doakan dia pada kebaikan, doakan dia dalam kebaikan, dan doakan dia harus hidayah dari allah. SWT. Bukan ditengking, bukan diceritakan. Nggak boleh orang menceritakan aibnya orang tua nggak boleh ke orang lain. Sama, seorang istri nggak boleh ceritakan aib suaminya ke orang lain. Sama seorang suami enggak boleh ceritakan ayat istri pada orang lain tidak pun tutup rapat-rapat <tuh> Kita doakan Supaya dia mendapatkan kebaikan Maka akhlak pada orang tua ini ini penting Asas, ketika anak itu durhaka Tidak ada manfaatnya dia <tuh> Artinya, dalam kehidupan juga Tidak ada manfaat, tidak barokah hidupnya Orang yang durhaka pada orang tua Diazap di dunia ini Jadi akhirnya juga akan diazap <tuh> Maka akhlak itu penting Dalam Islam, akhlak luar biasa dan dakwah itu juga akan diterima oleh orang Kerana akhlak yang baik. Kalau akhlak kita kasar, keras pada orang Gak ada senyum, gak ada salam Sama kaum komunin Gak membantu orang-orang yang susah Kita ada uang, ada orang susah datang Kepada kita pinjam, kita gak kasih dan Uang kita ada Bagaimana akhlak bantu? Islam menghancurkan kita untuk menolong kaum komunin Membantu kaum komunin Membantu orang yang susah Ini harus perhatikan Komunin kepada Islam? Nabi sallallahu juga menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang bagaimana pergaulan seorang muslim seorang mukmin kepada istrinya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Aqmalul mu'min iman ahsanu quluqan wa khiyarukum khiyarukum li sahirih." Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik dan terbaik orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Orang yang paling baik dalam kalian, orang yang paling baik kepada istri istrinya. Bagaimana? Nah kita hubungan kita dengan istri harus baik. Khairukum khairukum li ahlihi wa anak khairukum li ahlin. Katanya begini. Sebaik-baiknya orang yang paling baik pada istri istrinya. Aku adalah orang yang paling baik kepada istriku daripada keluarga aku. Baik mana? Karena ada orang yang kalau kepada temannya, kepada Kawannya, kerjanya Masya Allah, omongannya manis Lembut, Manis um, istrinya sampai Di rumah, kasar Bahkan kadang-kadang Kebon binatang yang keluar Akhlak apa seperti ini? Suami apa seperti ini? Tunjukkan akhlak yang mulia Kalau dia berkata lembut kepada orang lain Kenapa tidak berkata lembut kepada istrinya? Akhlak Dia bisa berkata lembut Bahkan kadang-kadang orang kafir bisa lembut Perkataannya Teman kerjanya orang kafir, ke dia bisa lamput. Tapi kenapa istrinya? Yang mukminah, muslimah. <coughs> yang banyak membantu dia <coughs> di rumah tangganya. Kok dia gak senyum? Kok dia gak berbuat baik pada istrinya? Ini akhlak Islam. Jangan yang di tempat pekerjaan kita ngomain bawahan kita, dibawa ke rumah di omain istri kita. <coughs> Itu yang baik. Orang mukmin yang sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik di antara kalian orang yang paling baik pada isrinya Nabi orang paling baik pada isrinya Lemah lembut pada isrinya Makanya Allah kalau memberikan taufik kepada orang Diberikan dia akhlak yang baik untuk keluarganya Diturunkan <coughs> Allah Ar-Refqa wal-lid Dan da'wah salamin dari arif Ar-Refqa da wal-lid Lemah lembut Bukan da'wah yang kasar dan keras bukan arif refqa wal-lid Akhlak ini Kalau kita lemah lembut Kepada keluarga kita Orang akan terima makanya banyak family, saudara dan segala macam tidak mau terima darah kita, Karena tidak ada arif wali. kita merasa bahawa kita sudah pernah membantu dia nolong dia, meminjamkan uang segala macam, kasar kalimatnya. ini, gak terima dia masih dulu kita yang bantu bagaimana kalau kita nyumbang juga, membantu juga, tapi dengan kalimat yang lama-lama kan Allah menyebutkan lebih kini dalam Al-Quran apa dalam Al-Quran? tentang sadakam qawlun ma'rufun Qaulul ma'rufun khairun min sadaqatin yutqauha adaa. Wallahu waliyun hadid. Perkataan yang ma'ruf lebih baik daripada sodako yang disertai dengan gangguan dan diungkit-ungkit. <coughs> jangan pernah kita berjasa, jangan pernah berjasa kita kepada orang, jangan. Allah yang menolong kita, kita dapat rezeki, dapat segala macam-macam Allah yang tolong kita. Maka kita berikan kepada saudara kita, family kita, kepada istri kita, karena Allah memerintahkan nama Quran, nabi kita Sunnah. Maka kita perlu buat. Jangan lupa oh, saya berjasa pada istri kita. Maka pantas itu kita jomai. Eh. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang melanggar syariat boleh kita marai, <tuh> tapi bukan terus. Selepas itu dimaafkan, disuruh dimaafkan. Jadi perdaulat terus betul-betul baik. Dan Nabi ketika menyebutkan wa khaliqin nasa, bihulukin hasan, berjalan pada manusia yang laku yang mulia. Kepada manusia ni umum pertama kali ya orang tua kita. Kemudian kepada istri, anak, sanak kerabat, tetangga, kaum muslimin, termasuk juga kepada orang kafir. Ya. Bab Nabi menyebutkan wa khalikal nas, bukan wa khalikal muslim, bukan wa khalikal mukmin, tapi wa khalikal nas. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bergaul dengan manusia. Umum, siapa dengan akhlak yang mulia. Ini Islam. Yang mengajarkan akhlak. Dengan akhlak yang mulia. Jadi ini perhatikan kepada akhwan dan akhwat sekalian tunjukkan akhlak akhlak yang Kemudian juga di antara akhlak yang paling penting lagi Itu haya rasa malu. Kata Nabi kulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam alhaya. Katakan jelaslah setiap agama punya akhlak dan akhlak Islam malu. Malu itu perangai yang mencegah seorang untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Dan perangai yang menganjurkan atau mendorong orang untuk memenuhi hak manusia, itu perangai. Arti perangai yang dia mencegah untuk berbuat dosa maksiat, itu malu. Malu, itu perangai yang mencegah orang untuk berbuat dosa maksiat. Dia malu kalau dia mengambil hak orang lain. Malu kalau dia tidak Salat berjamaah. Malu kalau dia tidak berbusana muslimah. Itu betul. Malu. Jadi malu dia. Kalau melanggar syariat ini, malu dia kalau dia nonton-nonton yang tak ada manfaatnya malu kepada Allah Subhanahu Wataala. Malu. Makanya Nabi lah orang yang paling malu. Lebih dari wanita yang dipingin. Asalulah. Malu untuk melanggar. Malu dia kalau melanggar syariat ini berbuat maksiat malu kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu akhlak Islam. Nah, banyakkan manusia tidak punya ini, tidak punya hakek. Jadi melanggar, berbuat maksiat kadang-kadang mujahir, dia berbuat maksiat cerahkan pada orang lain, nggak boleh tutup dan minta ampun kepada Allah SWT. Jadi dikatakan alhayat. Tuh masih banyak lagi ya tentang akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, <coughs> yang keenam, yang keenam apa yang terjadi yaitu kita sesama ikhwan, sesama muslimin. Bertama-sama kita belajar ilmu, berpara doa, harus selalu tawasih bil haq, tawasih bis sabr, tawasih bil rahmah. Tawasih, kira-kira saling menasihati dengan kebaikan. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, saling menasihati dengan kesabaran eh, dengan kasih sayang. Jadi saling menasihati dengan kebaikan dan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran dan saling menasihati dengan kasih sayang. Kita harus saling. Wata wawasabil haq, wata wawasabil sobar di antara kita. Ya kadang-kadang manusia ada lalai, ada khilaf, ada keliru, ada salah, ada lupa, ada yang lainnya. Diingatkan dengan cara yang baik. Diingatkan. Hatta dia dai, hatta dia ustad, hatta dia imam, hatta dia muad, ingatkan dengan cara yang baik. Ingatkan. Kita menasihati mereka dengan cara yang baik. Dengan sabar dan juga dengan kasih sayang. Kita ingin orang ini berada dari sejalan yang lurus. Semuanya. Kita ingin seperti itu. Kita ingin orang berada di manhak yang hak. Kita sayang. Hatta dia berbuat beda. Kita ingin dia kembali pada sunnah. Tadinya dia mengikuti sunnah. Kemudian karena fitnah syubhat, fitnah syawad. Dia mengikuti bid'ah. Kita ingin diajak dia kembali pada sunnah. Itu rahmat. Makanya orang Islam seperti itu. Bukan bagaimana supaya dia tambah jauh, tambah jauh. Jangan. Justru kita doakan dia sepeda kembali dengan yang A. Doakan dengan hidayah, doakan dengan rahmat dan yang lainnya. Itu orang mukmin dengan mukmin lainnya. Jadi kita kasih sayang sama pemukmin Orang yang kasih sayang akan disayang oleh Allah. Al-Rahimun ya Rhamhumu Rrahman. rahimun ya Orang-orang yang kasih sayang disayang oleh Allah. Ya Rhamzuman fil ardi, ya Rhamzuman fil samba. Sayangi makhluk yang di bumi Allah akan sayangi Islam itu agama kasih sayang Jadi bukan orang-orang Nasrani Agama saya sayang Agama Islam Agama kasih sayang Sama kaum umid Hatta kepada binatang juga Seperti itu Hatta dia kehausan kita berikan Dapat gajar Dapat pahala Apalagi sama kaum umid Kita harus sayang Di antara kita seperti itu Kemudian selanjutnya yaitu Sabar sama tadi dengan sabar itu bis sabar wal ah, tapi kita sabar dalam, sabar dalam semuanya hari ini sabar dalam semuanya sabar dalam kita menuntut ilmu sabar dalam kita mengamalkan ilmu sabar dalam kita berdakwah sabar dalam kita menghadapi gangguan sabar dalam kita melaksanakan ketaatan sabar dalam menjauhkan dosa maksiat Sabar juga dalam hadapan, menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Sabar. Dan banyak dalam Al-Quran memerintahkan sabar. Dalam dakwah, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu. Banyak orang yang mencela kita, banyak yang enggak suka dengan kita, banyak juga dakwah kita dijegal oleh orang. Bahkan kadang-kadang sudah disetujui dibatalkan dakwah itu. Tidak masalah. Jalan. Orang mencela kita, mencaci maki kita, dan segala macam. Tidak mesti tempat ini tempat lain juga Bisa kita dakwah Orang ada yang tidak ikut Banyak lagi yang akan ikut kita Sekarang ada 10 orang yang tidak ikut kita dua 2 orang Allah akan dua 200 orang Jangan putus asa dalam Allah Sabar dalam dakwah Celaan mereka, cacian mereka, hinaan mereka Sabar Allah berfirman Sabar atas apa yang mereka ucapkan Sabar Mereka celak kita, cacimaki kita, menghina kita Sabar dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik Bukan dibalas Mereka celah, kita balas, bukan Nabi dikatakan orang gila, dikatakan penyair Dikatakan tukang sihir, Nabi tidak balas Dibiarkan Jalan dakwah ini nuntut ilmu tetap jalan Dakwah tetap jalan, amal tetap jalan Jadi jangan kita kemudian terpengaruh dengan omongan orang Kemudian yang terakhir saya ingatkan antum, Sekalian yang Faham Kedina Assalamualaikum untuk usahakan untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu ini luar biasa, banyak sekali. Makanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tertipu dengan dunia. Dan banyak manusia tertipu dengan dunia. Ya sudah punya fasilitas, gaji gede, gaji tinggi, gaji besar, rumah ada, mobil ada, segala macam. Merokok lale, lale. Dan waktu yang Allah berikan banyak Dia mesti gunakan ilmu, Mesti baca kitab-kitab para ulama Mesti dia berlomba-lomba Untuk melakukan amal salah, ini tidak Dengan gaji banyak Uang banyak, pada tidur Sudah Yang ada ilmu sedikit tidur Kerjaannya cuma tidur aja. Justru dia selus Apa yang bisa saya lakukan lagi Jangan merasa puas dengan apa yang kita amalkan Masih banyak yang belum kita amalkan Jutaan yang belum kita amalkan. yang Jangan, oh saya sudah cukuplah dengan ngajar ini, ga'wah ini, saya sudah punya ini. Jangan. Terus jangan. Perlomba-lomba. Yang punya harta, perlomba-lomba sudah mengamalkan. Yang punya ilmu juga perlomba-lomba. Menggunakan waktu kita. Waktu ini berharga yang akan ditanya oleh Allah SWT. Makanya Nabi SAW berwasiat kepada kita. Pada akhirnya kepada Ibn Umar. Tapi juga kepada kita. Dalam hadis yang sahih yang dari Kalimah Bukhari, Ahmad, Termidi dan lainnya. Nabi Rasul kun في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعُد نفسك من أهل الكبور. Kata Nabi Sallam بري نوما اللي pegang tulang pundak ibu Umar, Nabi katakan kun في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Jadi lah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Dan hitung dirimu termasuk orang yang pasti mati. Jadi pengundi kubur kalau waktu dan sebab binatang itu bergadis ayu khon tabi'ati dengan imam Ahmad tarbiatul ulama. Terhitung dari kamu termasuk orang yang pasti mati. Jadi, Nabi ingatkan kita seolah-olah kita orang asing. Kalau orang asing selalu dia bawa perbekalan dan hemat di waktu. Karena dia enggak akan tetap di suatu negeri. Dan dia asing negeri itu, mesti dia bawa uang, dia mesti bawa bekal, mesti bawa segala macam. Kita juga di negeri asing. Dunia ini negeri asing. Negeri asal manusia surga. Allah menciptakan Adam dan Hawa di surga. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangan Allah yang mulia di surga. Kemudian diusir Adam dan akan kembali ke surga. Dunia ini bukan negeri kita. Negeri kita mukmin surga. Maka ia akan kembali. Maka kita persiapkan berapa dunia ini. Kemudian yang kedua orang yang bersabar. Musafir, orang yang berjalan. Kita musafir. Kalau musafir, dia akan tetap di suatu tempat. Dia akan pulang ke negerinya. Ya Kayak antum kerja di sini. Sekiranya antum bawa keluarga, tetap antum rindu ke negeri antum. Rindu dengan orang tua, rindu dengan anak, rindu dengan sanak kerabat. Akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah dan pasti akan kembali. Dan kita sedang menuju, berjalan sekarang menuju syurga. Makanya kita harus berbekal sekarang ini? Dengan ilmu, dengan takwa, dengan melakukan amal-amal soleh, ikhlasan itiba, Dan lain-lain ini -lain -lain berbekal. Kita akan kembali kepada Allah. Jangan kita anggap ini di dunia segala-galanya. Makanya banyak orang yang tertipu dengan dunia. Allah sudah ingatkan bahawa dunia ini matang. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wafarihu bil hayati dunia, wamal hayati dunia fil akhirati illa matang." Mereka gembira. Dengan hasil yang mereka dapat di dunia ini Gembira dan senang Padahal dunia tidak ada akhirnya apa-apa Dengan akhirat kecuali sedikit Kesenangan yang menipu Dan sementara. Maka jangan terlalu kita senang di dunia ini Tidak ada arti apa-apa Dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Kemudian juga Nabi sebutkan al-dharna Enggaklah kamu menghitung dirimu Ternasuklah yang pasti mati Pasti kita akan mati Dan kita pasti kembali kepada Allah Maka Nabi suruh kita ini banyak ingat mati akfuru zikra hadi min ladzat dakal terbanyak mengingat pemotong kelezatan Jadi dimati perbanyak ingat mati hadis sahih dari tirmidzi ingat ingat mati kalau kita kalau kita ingat mati kita enggak akan tamak pada dunia dengan kita ingat mati kita akan ikhlas dalam ibadah kepada Allah enggak mengharapkan dunia kalau kita ingat mati Kita tidak akan terlalu senang dengan apa yang kita peroleh. Dengan kita ingat mati Kita tidak akan terlalu bersedih Dengan apa yang luput dari kita Apakah orang tua kita meninggal, Istri, suami, anak Atau terluput dari harta kita Karena kita pun akan mati Seperti dia Kita pun akan binasa juga seperti dia Kita tidak akan terlalu bergembira Dengan apa yang kita peroleh Dan kita tidak akan terlalu bersedih hati Dengan apa yang hilang dari kita Maka dia suruh ingat mati. Dan kita juga tidak akan hasad, tidak akan dengki dengan ingat mati. Orang memperoleh gaji yang tinggi, jangan kita dengki. Cara apa? Cara dia akan matikan, kita akan mati. Dan kita tidak akan bawa harta kita itu. Kecuali apa yang kita amalkan. Harta kita yang kita tinggalkan, bukan buat kita. Buat alih Maka Makanya dia terutama kepada dunia ini. Dan kita harus ingat kepada mati. Nabi ingatkan, ingat kepada mati. Kita pasti akan mati. Bagi kita tak sama pada dunia. Ini saja yang saya sampaikan sebagai nasihat dan wasir dari para ulama yang saya ambil dari beberapa kitab yang menurunkan fa'ad. Saya ingin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari akhwat. Sebagai ibu rumah tangga yang memang diminta untuk dakwah Di akhwat yang lain. Kalau untuk TKW. Kalau saya dakwah. Berarti saya juga tertinggal untuk belajar Sebenarnya tinggal mengatur waktu aja. Artinya menuntut ilmu tetap wajib Kemudian juga berdakwah Juga kalau memang kita ada ilmu kepada orang-orang yang awam Yang kita mampu melakukan boleh Artinya kita tahu tentang Mana lain Allah, konsekuensi lain Allah Makna Muhammad Rasulullah SAW dan yang lainnya Kita tahu kita ajar kan? Atau bagaimana tentang butuh, kita tahu Tentang salat, ya itu yang kita tahu kita ajarkan Atau bagaimana tentang ahlak yang mulia, kita tahu, kita ajarkan Terlalu Banyak sekali uh, dari orang-orang Indonesia yang memang tidak faham sama sekali Lagi yang kerja-kerja, banyak yang tidak faham nah, Itu harus diajarkan Sebab kalau kita ada ilmu yang perlu kita ajarkan, ya kita berdosa Mereka perlu orang-orang yang memimpin dia kejalan yang benar uh, Luangkan waktu Atau cuma. Satu jam atau dua jam, tinggal waktu yang lain untuk belajar tetap belajar. Dan suami juga harus mendukung, bagaimana supaya bisa ada dakwah juga di kalangan akhwat. Kalau memang ee, suami sudah mencukupi dia yang berdakwah, ya cukup sudah. Dia bisa mengajarkan akhwat-akhwat itu dengan hijab, jadi ya berdakwah. Bagaimana tentang cara muhammadiyah dan Ahlul bidah yang sudah sudah hujah sudah sampai dan diaktif menentang sunnah. Bagaimana muamalah karena dia menjaga hubungan baik dalam pekerjaan dan tidak menghindar untuk berinteraksi. Nah kita ingatkan dengan dia dengan cara yang baik dan terus ingatkan. Seandainya dia belum bisa nerima ya lepaskan dengan kebaikan karena dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Nah, ucapan kita sebagai Muslim ya salam tetap salam. Tapi kalau dia terus mengolok sunnah, boleh kita hajar. Kita hajar, kita nggak salam pada dia, kita nggak tegur dia karena apa? Karena dia menentang sunnah dan terus mengolok sunnah tapi kan kadarnya kita lihat dan juga kemampuan dia, karena keawaman dia kadang, -kadang karena kejahilan dia, di nantang sunnah luar biasa tapi dengan kita terus mengucapkan salam kita tegur dia, kita kasih buku kadang-kadang juga lembut hatinya kita memberikan hadiah pada dia kan lembut hatinya ya, lihat karena setiap tempat juga beda-beda tentang masalah ini beda kalau di toko dia tokoan tapi kalau dia memang karena kena syubhad tentang sunnah, tentang salam ya kita ingatkan dengan cara Apakah boleh kita bermajlis dengan orang-orang yang menentang sunnah? Yang jelas-jelas dia mengajak orang-orang untuk menentang sunnah. Ya enggak boleh bermajlis dengan orang-orang itu. Kalau oh, jelas dia mengajak teman-temannya untuk menentang sunnah, jangan karena menjaga hubungan baik atau yang lainnya, kita juga akhirnya mengorbankan sunnah yang kita pegang. Bahkan kadang-kadang kita juga terpengaruh dengan dia. Jadi tetap dakwah sunnah tetap jalan. Dia enggak mau kita tinggalkan. Kita tinggalkan Tapi tetap artinya, Maksud saya Kita e, Dalam artian Mengharapkan dia Untuk mendapat hidayah Tetap harus Sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam Mengharapkan pamannya Untuk masuk Islam Nabi mengharapkan Terus pamannya Untuk masuk Islam Sampai akhir hayatnya Nah kita Kalau kita berbagaimana Tentang iman kita Dan juga bakal Dituduh orang Bukan fitnah-fitnah Yang lain yang Kita hindari al itu Atau orang-orang yang Hizbi yin Kita hindari Salam. Sebagai Musa tetap salam. Tapi kita tidak bermajlis dengan dia. Tidak duduk dengan dia. Kita hindari. Sebab juga harus membuat pelajaran kepada orang-orang yang untuk terus menentang sunnah. Bagaimana hukumnya memakai cadar? Ini sebenarnya sudah dijelaskan. Ini khilaf dari ulama. Dan ee, kalau anda mau baca, baca bukunya Syekhan Al-Bani Rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. Jilbab Maratil Muslimah. Itu dia menjelaskan dengan dalil hadis-hadis Nabi SAW. Wacara oh, hukumnya sunnah. Jadual hukumnya sunnah. Dan dia kuatkan dengan berbagai dalil dari akar para sahabat, dan tabiin yang menjelaskan tentang itu Apa ini khilaf dari, dari ulama? Ada ulama yang mewajibkan betul ada ulama mewajibkan. Ada ulama yang mungkin itu sunnah. Maka ada ulama juga yang membidahkan. Oh, ini just. Luar itu. <tuk> ada mengatakan cara itu bid'ah. Ini orang-orang memang tak senang orang-orang pakai cara. Tapi yang rajin dan dua pendapat itu yang saya pegang sampai hari ini, yaitu cara itu sunnah Sunnah kan? Jadi ya, kita tetap anjurkan istri kita dan anak kita untuk memakai cara. Tapi bukan bukan wajib. Kalau dikatakan wajib, kata syakal tadi memberatkan kaum muslim. Kali ini Islam agama rahmah yang cocok untuk semua negeri, bukan hanya di Arab saja. Di semua nanti tidak cocok Kalau dia pakai jilbab yang sempurna Sesuai dengan syariat Dan terpulih syarat-syaratnya sudah cukup Meskipun dia tidak pakai cadar Tapi kalau dia pakai cadar itu yang terbaik Kalau kadang-kadang orang terfitnah dengan dengan wajahnya Dengan wajahnya wanita itu Maka sebaiknya dia memakai cadar Tapi itu kumisun Itu yang sebetulnya Syekhul Bani dalam kitabnya jilbab Para muslimah Boleh tidak belajar Hapalah Quran kepada Orang yang Ahli Kira'at yang memang dia tidak tahu Apa dia tidak jelas manhatnya Ya belajar kepada yang jelas banyak Dari Salafin yang Mereka tahu tentang Kira'at, kenapa belajar kepada Ahlul Bida Kalau kita tidak tahu Tidak apa-apa kita belajar, tapi kalau oh, kita sudah tahu Di manhatnya, Ash'ari Atau Hizbi, atau yang lainnya Nanti akhirnya kita terbawa Yang nanti ditaksirkan Quran dengan Rakyunya Dengan pendapatnya, tetap hati-hatian Itu harus kita jaga kan? Ya mungkin satu lagi atau dua lagi kalau kita persiapan untuk salat Jumat. Ya kalau mana cukup nanti sore insyaallah kita lanjutkan kegiatan terjukan sampai di sini subhanallahu